Sennyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 1, perdó número dos del tapesport de' la retallada. Períòode qui paga descansa, però el qui cobra també i que aquest encara que no sé, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més a la olla! Déu-n'hi-do, ens plau informar-los que properament, i en un futur no gaire llunyà, aquesta nau tocarà el dos, que en aquest cas, en aquest trajecte, patirà tres transformacions per tal d'assolir, O, I, U, A, E, arribar a les invadacions de l'estadi, el que seria estar en el pàrquing del nou planeta Stadium. Sí sí, heu sentit bé, el nou planeta Stadium, on hi juguen, com a locals, els de la Unió Esportiva la Terra. On tenen una de les millors defenses, sinó, no, la millor de tot l’univers. Avui, 26 de setembre de 2015, benvinguts. Esteu a la sintonia de Ràdio Borreig Emissora Municipal. Són ara mateix les 12 i 3 minuts, amb una temperatura de 19,6 graus centígrads, una humitat del 64% i una pressió atmosfèrica de 1.014,3 hectopascals. Avui, més enllà del no-res, pel 117.3 de la vostra FM. I és allí, a l'univers, on juga la seva competició habitualment contra la resta de planetes, per mirar d'acabar sent un dels millors de la Via Làctia. I que sapiguem, a data d'avui, no ha perdut encara mai cap partit. 4.540 milions d'anys i ningú encara ha pogut fotre'ls i un gol. I així ho esperem. No es pensin, no! Doncs això és el que nosaltres hem de fer. El que mai cap astre, el que mai cap ser, el que mai cap ens estel·lar, el que mai cap alienígena ha pogut fer, ho hem de fer nosaltres. Però tranquils, no tenim pressa. I és més, com que diuen que les coses fetes precipitadament tendeixen a sortir malament, nosaltres anirem a posar la cançoneta, tranquil·lament, que avui hem triat un tema... Aviam si ens surt per aquí l'ordinador, perquè... Ah, sí, de l'Eli Golding. Es titula Love Me Like You Do. Esperem que us agradi. Salutacions cordials! Bé, són les 12 i 9 minuts. Nosaltres eh, tenim, tenim, cada cop, cada cop tenim, tindrem més feina. Eh? Aquesta setmana encara ens podem relaxar una miqueta, no tant com la setmana passada, que vam perdre molt el temps amb el telèfon, eh? Recordeu, no? Doncs avui esperem no trobar hi amb aquest problema. El que sigui, cada vegada la setmana que ve, si més no, em sembla que ens atenem d'unes entitats més esportives d'aquí, el Berguedà. Però mentre tot això passa, volem a pensar en temes de, de poder parlar amb... amb, amb amb persones vinculades donc aquí en les entitats esportives. Eh, avui teníem pensat de poder parlar, tot i que no tenim el telèfon, de l'entrenador de la Esportiva esportivaà, unió esportiva via que l'han canviat. eh? L'Unió esportiva via que jugarà avui. Contra el Manresa Club Esportiu. Un derbi intercomarcal, però un derbi dels de que, de que fan afició. Eh? Un derbi que no es pot faltar eh? avui a les 5. Depèn de CINC, mirem si ens passant en el telèfon, si podem parlar amb ell i mirem què li sembla tot això. Si no, nosaltres donarem les nostres dades, que sabem. Eh? No passa res, ja trucarem més endavant amb ell quan el tinguem més per mà. Ara el que sí que farem és una entrevista que també que també ara sí que la tenim punxada la l'altra banda del fil telefònic, i, i parlarem del futbol sala Gironella femení, i, i suposo que serà el seu president, David Font, bon dia. Hola. Um, és així, David, ets president del futbol sala... Com es diu ara? No, el, el, el club és el futbol sala Gironella, però no, no, sóc el president, no, sóc el tresorer, jo. El tresorer. El que que assumeixo, assumeixo el el rol una miqueta més de coordinar-ho tot plegat, però no, no, no, hi ha hagut, no hi ha hagut relleu, diguéssim, a la presidència encara. No s'ha tocat cap càrrec, així perquè el, en, en plan esportiu, sí, no? Perquè la penya es pluga a Gironella, ara passa dir-se. Sí, és un, és un tema esportiu, bàsicament, de, per un tema d'equip tècnic que ho porti tot, i sobretot també un tema de, de jugadores. Però, uh -huh. en aquest cas, el, el, el club segueix sent... El, el Futbol Sala Gironella Club, que és el club de que és el que hi ha en el seu moment i segueix, segueix sent el mateix. Amb això no hi ha hagut cap canvi. El president, el tema de presidència, la, la, la portes una mica tu, no, David? Bueno, això? porto aquest, aquest robo una miqueta més uh, coordinat fins que, uh, que es facin unes noves eleccions que, que s'hauran de fer durant aquesta temporada uh -huh. i, i que llavors algú vulgui assumir aquesta... aquesta Ficar-se al cap davant del club amb, un nou, amb una nova junta i tot plegat, diguéssim, que portem uns anys una coixos en aquest aspecte, però hem intentat doncs, anar-ho portant com bonament podia, uh -huh. perquè no, no cala de sortir persones doncs, amb, amb, amb, amb ganes de poder-s'involucrar. Manza, donar un cop de mà sí, però per ficar-se en, aquest, en aquesta part de la Junta doncs, no, no s'ha acabat de trobar. Avui, que precisament seria el primer partit que jugaria el Gironella a casa, eh, hi ha hagut... Hi ha hagut, eh, hi ha hagut eh, has sentit algun comentari de la gent aficionada del futbol sal a Gironella femení sobre aquest tema? No, el, és a dir, va quedar-se, jo crec, sorprès del perquè de l'acord, però quan, quan se'ls explica doncs, el fet que eh, de tot l'equip que hi havia, tan els quedaven quatre jugadores perquè la resta o bé penjaven les botes o bé eh, eh, se n'ha anat algun amb un equip amb, de, de, de segona divisió, diguéssim, és a dir, de, de la divisió, divisió de plata, uh -huh. eh, no hi havia altra alternativa. O es feia un acord esportiu amb amb un altre equip o l'equip desapareixia per manca de, de jugadores. És dir, el, el problema era, a banda dels molts que cada any hi han de temes econòmics, aquest cop era més crític a nivell esportiu. Llavors es va fer aquest acord, entre cometes i extremis, perquè si no doncs, es perdia el, el futbol d'aquesta categoria. Perquè a les Pluques eh, va... va... Va accedir a la primera divisió femenina aquest any o, o, estava, jugant, o estava jugant a la segona? No, l'espluga estava jugant a plata, estava jugant a la segona uh -huh. divisió, diguéssim, uh -huh. um, però, per exemple, és un dels equips que sempre acaba, acaba arribant a les fases finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. És dels forts. Era... Què és dels forts? És un equip fort. Sí, és un... Vull dir, la, la, el, el Rubí, el, les, les Plugues... El, el Rubí, les Plugues i les Corts, diguem-ho així, uh -huh. són els tres equips en més amb més potencialitat, diguéssim, el Rubí va pujar de categoria i llavors, doncs, eh, i l'Espluga sobretot perquè té una una forta canter i una forta tradició esportiva, doncs eh, semblava que mica en que podien anar construint un, un relleu de jugadores no, que no és el cas que teníem aquí a, a Gironella, diguéssim jo suposo que no és una no és la millor opció que la gent hauria volgut, però realment era l'única opció perquè es pogués seguir endavant I per què l'Esplugues? Per que era un equip que, que té molta tradició a, a nivell de futbol sala, tant masculí com femení. Uh -huh. Estem parlant que tenen més de, de 18 equips eh, jugant en, en futbol sala, que en tenen entre 3 i 4 en futbol sala femení, i va semblar doncs, que era un, un equip que, que amb qui, qui s'ha parlat a nivell, a nivell esportiu, doncs, que el seu projecte esportiu doncs, realment encaixava amb la manera que té de treballar el, el Gironella i ha tingut sempre de treballar el Gironella. I, per tant, doncs va ser la, la manera de poder-nos trobar amb ells, de poder se reunir, de poder arribar a aquesta entesa per, per aquesta temporada. Um, el pensament, quan va ser? Quan va sorgir, David? Va ser quan, quan vam veure ja a final de Lliga que la cosa tocava a fons i ens vam moure? O ja venia d'una mica... Ja s'havia parlat d'una miqueta, això? No, això ve quan, quan acaba la Lliga a finals, finals de maig, quan... quan eh diguéssim, l'equip de jugadores, de les, de les eh, dos jugadores que teníem, doncs, eh, en aquest cas, algunes per estudis, altres perquè tenien altres projectes professionals, eh, altres perquè... Per, per altres motius, diguéssim, perquè s'anaven a viure fora de Catalunya, també hi ha hagut algun cas, doncs, mm -hmm. en aquest cas ens trobàvem, doncs, que, que, que set jugadores deixaven, de, deixaven l'equip, una vuitena, doncs, fins al gener no, no podia no podia incorporar-se, diguéssim, per, per temes d'estudis també, i per tant es trobàvem en una situació realment dura, i així es, es va comentar amb, les, amb els membres de la, de la Junta, es va comentar amb altres persones col·laboradores del, del futbol sala, es va comentar amb les capitanes, i es va creure que, que, que es va donar un marge per intentar aconseguir jugadores directament i exclusivament pel, pel Gironella, equip. i per tant seguir eh, formant un equip eh, sols, però a l'hora que era pràcticament impossible i més vent i un altre equip de primera divisió, com era el Rubí. Llavors, arribats a aquest punt, sí que hem començat les converses amb el, amb el Penyes Pluges i, i, bueno, doncs van arribar al seu moment d'arribar a aquest acord d'afiliació, de, de col·laboració, que, que en moltes altres categories i molts altres clubs hi han, hi han sigut, perquè, perquè així és, i en aquest cas doncs, segurament és, uh, és més notori per, per, per un tema de nom, que, que no pas per la per la, per la novetat de fer un acord d'afiliació. Uh, però aquí ha sigut realment l'acord. El Gironella um, té uns partits que, tot i jugant a casa, jugarà a esplugues, oi? Sí, bueno, que per, també per una manera, doncs, els dos, els dos uh, clubs uh, tenim els nostres uh, compromisos, així, i també les seves uh, justificacions de davant dels ajuntaments, i en aquest cas les plugues, per però d'una doncs, manera o d'altra ells seguien tenint aquest equip, uh -huh. i per tant doncs, eh, es va ficar d'acord de, de combinar partits a, a Gironella i combinar partits a Esplugues. Tenint en compte que a dia d'avui la plantilla és de, de 16 jugadores uh -huh. i de les 16 jugadores quatre provenen del Gironella, per tant n'hi ha 12 que provenen del, del Penyesplugues. Tampoc que, yeah. tampoc es podria yeah. diguéssim a, a comprar només confiança. cap a casa, no? sinó que s'havia de buscar aquest punt de de com jo estigués d'acord i, i, i, i amb això el que és acabar. Uh -huh. um, perquè, uh, ja m'ha anat del cap, eh? uh, uh, l'acord era aquest. Uh, uh, com sabem quan el futbol sala a la Gironilla jugarà a casa? Bon, bé, més o menys el que està previst és uh, dels partits a casa acabarà sent alternatiu, és a dir, aquest primer és a casa i el següent doncs, uh, tocarà... Uh, es plugues, però en tot cas això ho anirem informant. Habitualment acabarà sent un, manera, un sí o un no, algun cop concret potser són dos de seguits que sí, però, però no és l'habitual. No és, és a dir, l'habitual serà així alternats i no serà allò, tot una mitja temporada d'una banda i mitja temporada d'una altra. Que és una cosa molt molt combinada i molt, molt normal, diguéssim. Això per les jugadores, eh, com tenir com dues cases, eh, també és especial, no?, perquè gent que potser durant tota la temporada o els anys, tres anys que han coincidit, doncs, les plugues i el Gironella, que les, les, les aficions eren rivals. Eh, quan jugaven al camp del Gironella i les plugues, doncs se'ls menjaven, diguem, i, i al revés quan anaven al camp de les plugues. Ara això no serà així? No, el, el que ara es trobaran i ens trobarem és, doncs, amb... Amb dos, amb dos equips, amb, dues, amb dues jugadores, moltes jugadores diguem-ho així, que eh, s'han unit per fer un, un, un bon paper a la primera divisió uh -huh. que és en aquest en objectiu que, que es treballa en fer un bon paper a nivell d'aquesta categoria i la complicitat perdó, l'experiència de les, perdó, la, la, de les eh, veteranes del, del futbol sala gironella de tota la vida que són les que es quedaven i en aquest cas doncs, segurament també la, la il·lusió sobretot i les ganes de poder jugar amb aquesta lliga de les, que, de les més jovenetes del Panyes Pluges, acabaran fent que, que sigui una, una barreja d'un equip que l'experiència i, i, i les ganes doncs, acabaran, confiem, doncs, donant bons resultats a final de temporada. I la samarreta, David, hi ha hagut acord? O... O... Sí, aquí la, aquí la samarreta al cap i a la fi jugàvem per dir una manera amb els mateixos colors, Uh -huh. perquè el, el, la primera equipació del Gironella és amb, amb franges vermelles i blanques uh -huh. i la primera equipació de les plovers és amb franges vermelles i blanques. La diferència està en que en lloc de ser amb línies horitzontals seran verticals. Ara quedarà com la selecció en... de Croàcia. No, la de Croàcia té, té quadrats, no, si no m'equivoco. Sí. Ah, no, no, perdó, vols dir el combinat? No, no, no. Sí. Seran franges verticals només i la segona equipació doncs, seguirà sent amb les franges horitzontals. Això era bàsicament per un tema de... Acaba ser vagat un tema de models de samarretes i, i, i com es podem eh, aconseguir més, més més ràpid. En aquest cas, el Panyespolo tenia un acord molt bon amb el seu, amb el seu eh, proveïdor de samarretes, diguem-ho així, per, per la gran qualitat d'equips que tenia i ens era més senzill doncs, poder fer això. Però vull dir que, el, que els colors com a tal no es veuen afectats. De moment en collun, l'exentrenador, exentrenador podem parlar ja, eh, del futbol sala Gironella, no i serà aquesta temporada, eh s'ha agafat una, una entrenadora no, és un entrenador, un entrenador que, mm -hmm. que, que, que és qui portava la coordinació del, del, del Penyes Pluges, diguem-ho així. Mm -hmm. Hi ha un segon entrenador també, hi ha una coordinadora esportiva que es diu Sònia i que havia estat doncs, uh, anys enrere jugant amb el Gironella en la primera divisió també. Per tant, doncs, una coneixedora de la, del, del món i de tot plegat i també el segueix en Màrius, com a delegat. Per tant, acaba sent també això, no?, una mica de, de, de barreja de tot plegat i que, que entre tots ho acabarem fent tot. Molt bé. Um, ja està, ja se m'ha tornat a anar. Bueno, és igual, David. Um, sembla que ens ha quedat prou clar que la cosa ha sigut forçada i, i que n'hi ha hagut cap més remei per poder solucionar doncs, l'equip del Gironella, poder mantenir aquesta categoria. I, bueno, s'anirà veient, no? Aviam com es espategant tot això. Sí, no, no, jo confio que ganes de, la, de les jugadores hi són, jo confio que l'afició segueixi responent i el que els hi ja ha hagut és que hem, hem esmerçat molts esforços perquè eh, els últims anys sobretot doncs, el futbol sala de Girona ja està en la màxima divisió, això comporta grans esforços econòmics per, per, per tothom, per les jugadores i per molta altra gent uh -huh. i, i l'única alternativa que teníem, si volíem seguir del 20, almenys de, en aquest cas doncs, de 8 partits com serà el cas aquí a Gironella, doncs era arribar a aquest tipus d'acord. Si no, doncs eh, us puc ben garantir que no hi hagués altra sortida possible que doncs, eh, posar punt i final en, en tots aquests eh, anys, de, en aquests anys de, de, de vida, diguéssim, a la primera divisió nacional. No? Llavors, arribats a aquest punt, vàrem creure que la millor opció era, era arribar a aquest acord i, i confiem que, que aquest acord doni uns bons fruits a nivell de de futur i sobretot de, la, de final de temporada. Sí senyor, també ho desitgem des d'aquí i que vingui molta gent, que això no afecti per res, senzillament que el Gironella jugarà a partir d'ara doncs, dos partits a fora, diguem, i una casa, tot i que esportivament no serà així, però almenys si més no pels ciutadans de la vila de Gironella. David Font, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Borreig una altra vegada. Fets en cinc cèntims, eh, d'això. Sí, gràcies a vosaltres per estar per estar al nostre costat sempre i també doncs, per poder fer arribar la informació a tots els oients que, que sempre almenys us escolten. I ens trobem una altra vegada més endavant. Que vagi molt bé, David. Perfecte, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Bé, eh, doncs, la penya es pluga a Gironella, eh, que jugarà el primer partit. El seu primer partit serà aquí a Gironella contra el Val de Tires del Ferrol. Eh? Esperem que no s'hi conegui. Això el que vol dir. No sé si, si es desplaçarà la gent. Doncs, clar, tindran dos camps. Podran anar a Esplugues eh, d'aquí dues setmanes. Eh, els Esplugues poden venir cap aquí. No sé com es farà. Però, bueno, esperem que hi hagi molta gent animant al Gironella. Notícia sorprenent. De fet, nosaltres en fem moltes de notícies sorprenents, eh? sobretot si, si arriben a sortir per antena. Aquesta esperem que sí que surti. Eh? Els castellers de Berga coronen 250 castells. Els castellers de Berga van coronar el seu 250è castell sense comptar els pilars de 4 a Cardona. El cap de setmana passat, els de Berga continuen el seu camí a Fa 4 anys amb l'objectiu d'arribar en breu als 100 castells de 7. A l'actuació de Cardona van descarregar 3 de set, per el 3 de 7, el 4 de 6, el 3 de 6 amb agulla i el pilar de 5 a banda de dos pilars de 4. Si sí, la passada era sorprenent aquesta, escolteu bé, apareu bé a les orelles, eh? perquè Ambients promou noves sortides per escoltar la brama del cèrbol. Sí, sí, per què ho diem això? Doncs... Bueno, perquè sí, no? Perquè... Um... En molts camps hi amb molt cèrbol, perdó, en molts, en molts camps. Eh, vull dir, es camina, avales a la muntanya, perquè el cèrbol no et ve veure. Has de fer una bona caminada. Per això, l'entitat ambient ens promou un any més les sortides per escoltar la brama del cèrbol als boscos de l'Albergadà, amb l'objectiu de recaptar fons per a la preservació de la truita de riu autòctona al Llobregat i el Cardaner. Les sortides que, van, que ja van iniciar-se la setmana passada continuen avui els propers 3 i 10 d'octubre. El preu de l'activitat és de 6 euros per persona i tots els beneficis van directes al projecte de conservació de l'espècie autòctona. L'activitat s'inicia als vols de les set del vespre a la Casa de Colònies, la sala de la Pobla de l'Illet, i es preveu una durada de dues hores. La sortida inclou l'explicació d'un biòleg especialitzat. A més, es passarà un documental relacionat abans de sortir a escoltar la brama. Ja sabeu, eh? s'inicia els vols de les set del vespre eh? des de la Casa de Colònies, eh? de, la de la sala a la Pobla de l'Illet. i ara parlarem, doncs si... Bueno, no s'ho perdeu, eh? Si abans era la primera va ser sorponent, la segona encara més, la tercera encara més, això, això anirà... Ja no cal que ho vagi dient tant, eh? Això serà, doncs, uh, pim-pam, cada cop més amunt, amunt, amunt, amunt, fins que esperem no caure, eh? De tant amunt, <ríe> perquè no sé si ens aixecarem, si sí que hi de tant amunt, eh? Esperem no caure, per això sí, serà amunt, amunt, notícies amunt, amunt, amunt, amunt. Doncs això, els veterans, Lliga Intercomarcal, grupa, partit, un partit per avull a partir de les 4, verd i blanca, cal rosal i demà en fan un altre perquè fa aquest grup a partir de les 11 al matí aquí al Municipal de Porreig, Porreig, para Ignasi Puig. Se'n queden dos i els dos estan al grup C. El primer és l'Atlètic Gironella Vilafruns, que jugaran aquí a Gironella a partir de dos quarts de set d'avui i també avui a partir de dos quarts de cinc, Castellgalí Berga. Pel que fa a la petanca, primera divisió... Mmm, primera divisió, Cortés, Vila un i Cal Riera, Gironella, Derby, eh? Derbi, derbi a Cal Riera. Mira, no ho no, no sabíem, si no haguéssim pogut preparar una miqueta com el futbol en eh? l'estat del temps... Um, estarà, estarà ennubulat, eh? poder plujós una mica, les boles eh, no lliscaran tant, potser quedaran més frenades, s'haurà de pensar en tot això, eh? l'aire se va en contra. Totes aquestes que ja sabeu, doncs aquest derbi a Cal Riera, Cal Riera, gironella a la primera divisió, la podreu veure com també al Cortés Viladumiu, demà, a partir de les 9 del matí. Perquè fa a la segona divisió, viladumiu nou, sant Joan, i pel que fa a la tercera divisió, amics de Casserres, sant Vicenç i Sant Feliu-Sacerra-Navàs. Tots els altres, la resta també, doncs, curiosament, demà a partir de les 9 del matí.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 de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 6184. Residència Sard Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. El Crustó torna de vacances amb novetats. A partir del 24 d'agost, col·laborarà amb el Forn de Calamaria de Casserres venent els seus productes. Productes elaborats de manera natural, sense millorants ni additius, utilitzant també farines de proximitat i ecològiques. Els únics ingredients del pa són la farina, l'aigua i la sal, cada pa elaborat amb el seu propi ferment. El resultat de tot plegat és un pa saludable, nutritiu i gustós. Veniu i proveu els nous productes. Pans, coques, magdalenes, pastes...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 Sí, si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joyeria, plateria i objectes de regal. Experiència, seriatat i confiança a Verga i Comarca. Plaça Ciutat número 5. Telèfon 93 822 19 66. 12 i 33 minuts, el que seria el mateix, que passen com passen com jo em passo, eh? aquí, aquí, poder, aquí, doncs eh, això, eh, passen 3 minuts de dos quarts d'una, dos quarts d'una, mare de Déu, que d'hora, eh? Doncs això, anem a repassar més cosetes, eh? Hem a parlar de l'embol masculí, eh?, en aquest tema de mames antepapes, eh?, què us sembla? N'en tinc més, eh? Si em voleu una altra, no més falta que troqueu em digueu i canvio la musiqueta ràpida. Eh? Però és que a mi m'agrada, eh? Aquesta hora al dematí. És que em passaria al dematí cantant, eh? Perquè, bueno, cantant no. Cantant no en sé massa, no tinc massa veu. No, no he practicat com els de la coral d'aquí i eh? Estan ficats allà en el... El TV3, eh? estan ficats ja dins, eh? a dins de l'olla, a si duren gaire, esperem que sí, els duren molta sort des d'aquí, moltes good vibrations, eh? moltes bones vibracions. Nosaltres, doncs això, l'únic que podem fer és si, xiular. Eh, <tots> doncs res, seguim, parlem de l'embol masculí, tercera catalana preferència, l'embol masculí, primera fase grup B, primera jornada. Ai, no serà fins la setmana que ve, eh? que, que s'estrenarà a Berga, s'estrenarà a casa seva i el seu rival, l'Embol esplugues C. Però, com dem, no serà fins al dia 4 d'octubre a Berga es, a l'Embol esplugues C. Agenda de tiros. La gent de gal estar preparats. Cal estar preparats perquè tan sols tenim un partit en joc. Eh? Curiosament, amb el que parlàvem, amb el, amb el tresorer, eh? que també fa funcions una mica més amunt, eh? en David Font fa, fa, fa el que pot, eh? el, que, el que té que fer, perquè si no, això com diia malauradament, no hauria pogut existir. Eh? Doncs es tracta de la primera divisió futbol sala femení, segona jornada, que es també estan tocant les estrelles, estan tocant els planetes, estan... Estan no sé, a quilòmetres, anys llum, eh, d'aquí on estem. Doncs és el Futbol Sala Gironella, Vall de Tirés Ferrol, Futbol Sala... Uh, Futbol Sala, eh? Doncs això, la Penyes Pluques-Gironella té avui el primer partit a casa. El renovat conjunt que aquest estiu s'ha fusionat amb la Penyes Pluques per aconseguir la seva continuïtat. Jugarà partits a Gironella i a Espluques de Llobregat com a local. En aquesta ocasió, per rebre el Vall de Tirés Ferrol, l'equip jugarà al pavelló Gironallenc a partir de dos quarts de sis de la tarda la primera jornada de la primera divisió femenina. La penyesplugues Gironella va caure per la mínima 2 a 1 a la pista del Mòstolés. El seu rival d'avui, el Vall de Tires Ferrol, va superar en el seu retorn a la màxima categoria estatal a la Universitat de la per 2 a 1, eh? Doncs ja volem, si us volem atrapar, hem de guanyar. Això serà avui, no us ho perdeu, avui a dos quarts de 6 de la tarda aquí a Pavelló de Gironella. Mm -hmm. I que si sí esperem per la setmana vinent també serà la Lliga Segona Divisió Femenina Grup 2, primera jornada, en la qual hi haurà el Puig Fitor Futbol Sala Cacerres, que jugarà a casa eh, contra la Sant Esteve Serruíres Futbol Sala C. El pavelló on jugarà aquest partit, serà eh, el pavelló Municipal de Cacerres, però serà això el dia 3 d'octubre. I canviem de gènere, ens transportem, deixem les dones al femení a part i ens transformem en masculins, eh? Ja se'm nota una mica més amb la veu, eh? Doncs masculins! I començarem per la segona divisió catalana, grup 4, primera jornada! El primer que començarà, però serà el dia 17 d'octubre. Eh? Fins al 17 d'octubre no esperem cap partit de, de futbol salat masculí. Eh? I serà el primer futbol sala ciutat de Berga que jugarà contra el riu de, Belles, aquí, a riu de Villes, aquí al pavelló municipal de Berga. Pel que fa l'altre partit, serà doncs, també el dia 17, a partir de les 6 de la tarda de dues o quatre, posem dues hores més tard quan ha començat la ciutat de Berga, que serà el gel i l'industrial futbol salat club i el futbol salat porreig, al Pavelló Municipal d'Agèlida. L'altre partit serà el Beganés, que jugarà a Camp del Castelló Galí, també serà el dia 17, però dues hores i mitja més tard, eh? que el Castelló Galí, com queda una mica més juny doncs ens hi falta una mitjoreta més, eh? doncs això serà dos quarts de vuit, deixem conyes. No, dos no, dos quarts de, vuit, no, dos quart de nou, eh? però això, com que queden molts dies, encara podrem, podrem repassar-ho tranquil·lament. Tenim un altre partit, l'últim, eh, que serà eh, el dia 18 d'octubre. Aquest serà el l'últim eh, d'arribar. Serà el, la poble de Llet, que jugarà al camp del Vila de Cavalls, al pavelló municipal de Vila de Cavalls. Eh? Allà, allà. cara un equip masculí, el que jugarà a la Lliga Primera Divisió Catalana Grup 4, eh, la que serà la seva primera jornada. També ho faran com tots els masculins, començaran el dia 17 d'octubre. Eh? Eh, el partit de la futbol sala Imagín Cacerres, que jugarà al Pabelló Municipal de Casserres doncs enfrontarà a aquests que dèiem, el futbol sala PESI Casserres contra l'Orange Club Esportiu Popiol. Aquest partit es jugarà precisament, doncs això, el 17 d'octubre a Casserres. Són les 12 i 42 minuts, eh? el que seria el mateix, falten 3 minuts per 3 quarts d'una, eh? evolucionant, cada vegada el nivell és més alt, ara pujarem un grau més per parlar del que parlarem, i realment si estàvem parlant de moltes entitats que començaran la setmana vinent i d'altres començaran posteriorment, doncs aquesta és una, aquesta és una que no sabem si començarà la temporada la setmana vinent, per si més no ja hi ha sis treballant. Ell és Josep Maria Salvador en Espalada d'Arts. Bon dia, Joan Maria. Bon dia. És això això. Doncs, no esculta la introducció. Doncs sí, el proper cap de setmana és el campionat de Catalunya, el 25è campionat de Catalunya. Per un moment. Sí, senyor, campionat de Catalunya. Arriba la setmana vinent, eh? Doncs sí, el dissabte dia 3 es celebrarà la competició de clubs. Durant tot el dia, començarem sobre les 11 del matí aproximadament, de i a 11 i després el diumenge es celebrarà la modalitat individual i parelles. Unes competicions que la veritat són les més esperades de l'any i on l'any passat en Carles Arola doncs, va assolir el primer lloc en el quadre masculí i la Iolanda Riba per segon any consecutiu es adjudicava el campionat de Catalunya en el quadre femení. Pel que fa al tema de clubs, el Club d'Arts ser és l'actual campió de clubs, que en guany doncs, també lluitarà en d'altres clubs doncs, per revalorar el títol. De fet, un dels que més eh, favorits per assolir aquest títol Doncs també entraria en el Club d'Arts per i el Club d'Arts de Xarxa, el vostre local, mm -hmm. i també a l'Aigüestosos Club d'Arts, un club d'Arts que ha tornat a la lliga catalana, a la Divisió d'Honor, on doncs, enguany doncs, va guanyar totes les competicions que se li han posat per davant i fa preveure doncs, que aquest campionat de Catalunya de Clubs del dissabte sigui una competició molt renyida. Això es farà aquí, al pavelló de Porreig, ja estarem ben a prop, eh, sobretot estic parlant ben a prop amb l'abast el, d'aquesta ràdio, eh, amb tots els del Bergadans, estaran ben a prop, si volen conèixer doncs, més cosetes de la Federació Catalana d'Arts, si volen més con conèixer més coses de, dels d'Arts, doncs eh, tenen ben a prop, eh? Serà aquest cap de setmana, aquest proper cap de setmana i quasi bé res, eh, amb el Campionat de Catalunya de d'Arts. Doncs sí, i la forma de jugament, de, de forma de joc del dissabte serà eh, equips de, de clubs, és a dir, els clubs presenten el seu millor equip, els seus millors jugadors, els seus millors esportistes en una competició que es juga, es juga en format round-robin. Això vol dir que un equip format pels 5 millors esportistes d'aquí club s'enfrontarà contra els 5 millors esportistes de tots els clars participants de la competició. Tot això ho faran jugant al 501 eh, començament obert i acabat amb doble. Eh, recordem que amb els bars juguem amb una puntuació de 500 501 punts i que es tracta en cada ronda tenim un eh, llançament de 3 bars i hem de sumar una puntuació la més alta possible, en el cas tirarem eh, el triple 20, no?, que val 60 punts, la diana està repartida eh, en, 20, en 20 segments, ordenants de l'1 al 20 aleatòriament, de forma que queden repartits eh, en el taulell de puntuació de forma diferent, i que els esportistes doncs, tracten de sumar la màxima puntuació possible amb els tres darts que tiren per restar el màxim possible d'aquest 501 inicial fins d'arribar o acabar a 0 punts a, a, amb, amb el d'art clavat al doble. El doble és la part exterior de la Diana o el ve mig de la Diana, que seria una doble Diana que val 50 punts. Això serà el dissabte, que jugarem els eh, clubs tots contra tots. Al final d'aquesta lligueta de clubs, els quatre millors, eh, no farem cap eh, play-off, sinó que directament l'equip, al club, amb més puntuació, serà el guanyador d'aquesta competició dels Campionals de Catalunya. Després, el dissabte, eh, doncs, el vespre ens doncs, podrem descansar per agafar forces pel diumenge, ja que el diumenge doncs, es celebren les competicions amb modalitat individual i per parelles, tant masculines com eh, femenines. Eh, també es juga el 501, es juga també el millor de 7 jocs en el quadre masculí i 5 jocs en el quadre femení fins a les semifinals, que a partir d'aquí doncs, la quantitat de jocs a jugar eh, va augmentant. Els premis, doncs, eh, com en tots els anys que hi ha hagut competicions de la Federació Catalana, els campions de Catalunya rebran la medalla dels campions de Catalunya, que és una medalla que es, es fa des de la Unió de Federacions Esportives i que és un, una mena de reconeixement a tots els campions de Catalunya de tots els esports ...reconeguts aquí a Catalunya, al nostre país... ...això és un, un, una medalla que és única i intrans, intransferible... ...que només la guanyen els campions de Catalunya un cop l'any... ...el disseny és exclusiu, eh, únic i exclusiu per cada edició... ...per tant, doncs, home, tothom... És un, ...és un premi molt, molt preuat i molt valorat... ...per altra banda, doncs, des de la federació... ...també posem altres premis com són... ...que els campions individuals del quadre masculí i femení... ...a part de guanyar una beca econòmica... ...també es classifiquen directament pel Màsters Mundial. Uh, el Màsters Mundial és una competició... Uh, ...una de les competicions més de, més de ganes del món... ...molt antiga, em sembla que es celebra des del 1976... Uh, Enguanya arriba a la 42a edició... ...i els esportistes catalans es classifiquen per l'any següent... ...que seria l'octubre vinent... ...no aquest any, sinó el de l'any que ve... ...perquè el tall d'enguanya ja, ja ha passat i es classifiquen per la competició de l'any següent. Aquí només hi participen els campions nacionals dels països membres de la Federació Mundial i després els guanyadors dels rankings i puntuables internacionals que organitzem les federacions membres de la Federació Mundial. Eh, recordem que la Federació Catalana d'Arts és membre de la Federació Mundial des del 20 de setembre del 2011 i des d'ençà fins ara eh, la Federació Catalana pot classificar esportistes directament pel Campionat Mundial de als el Màsters Mundial També nosaltres eh, classifiquem esportistes en altres competicions, com podria ser el de Steve molt del que hem parlat en edicions anteriors, i com també el Catalunya Open i l'FSD Anniversari. I, si et sembla, eh, abans de seguir amb el Campionat de Catalunya, que més o ja us ho hem explicat tot, ens va quedar pendent, ens va quedar al Tinté la setmana passada, explicar els resultats de la competició del diumenge. El diumenge... Eh, dia 12-13 de setembre es va celebrar l'ESC d'aniversari just l'endemà del Catalunya Open, una competició de la que vam parlar aquí a, a Ràdio Putreig. Només remarcar eh, el quadre final, el, diguéssim, el pòdium final masculí i va rugar, va arribar en Josep Maria García Rovira, un esportista català del Club d'Arts eh, Aigüestoses, un esportista que la veritat és que tothom li diu l'abuelo, amb el renom de l'abuelo, a veure si ens entrem. En el món dels darts, els esportistes tenim un sobrenom, o tenen un sobrenom. En aquest cas, doncs, aquest esportista tenia el renom de, de l'avi, no? per la seva edat avançada. També he de destacar que l'AS 8, és a dir, en cinquena posició, va quedar un altre esportista català, que és en Raül Ivernón, esportista de Manresa, i que eh, d'altres anys havia militat al club d'arts de xarxa d'aquí a Portreig. I que aquest esportista, a la vegada enguany, doncs, també formarà part de la selecció catalana d'arts, de la qual doncs, ja més endavant, en programes següents, doncs, ja parlarem doncs, de les participacions de la Federació Catalana, més ben dit, de, la, de Catalunya, representada en competicions internacionals com és la World Cup d'arts que se celebra a finals d'aquest mes. Molt bé, escolta, eh, ho, has, ho has tancat això, Ja Maria més o menys. Si vols, Voste mirar el quadre femení va guanyar la Sharon Prince, la ah, que va, re va repetir el títol que va assolir el dissapte, i destacar que la Yolanda Riba, eh, jugadora de Reus, eh, bueno, de Salou, eh, va quedar en tercer lloc, va arribar al pòdium, va tenir la mala sort de perdre 4-1 contra una belga, una jugadora belga molt bona, també, del top 10, de fet era la tercera cap de sèrie del torneig, i destacar la gran participació dels esportistes catalans en aquestes competicions internacionals. És una satisfacció enorme poder doncs, explicar i comentar que l'esport català dels darts està gaudint d'una molt bona salut i d'un gran nivell. La Sharon Prince, eh, Joan Maria, sentim molt el seu nom. Eh, és, és potser la millor jugadora femenina que hi ha ara als eh, darts? Doncs no, eh, però sí que és la millor jugadora femenina dels darts que ve a participar a les competicions que organitzem a Catalunya. Uh -huh. No és de les millors, per la senzilla raó de que enguany ha estat de baixa. Ha sigut mare i llavors, clar, no ha pogut competir... en totes les competicions i tots els puntuables que ja hagués volgut. Però, no obstant això, no ha faltat mai a la cita... dels tres últims anys del Catalunya Open... competició que eh, s'ha coronat campiona. Enguany no ha tingut molt difícil. Eh, he de reconèixer i s'ha d'acceptar que la Núria Plaça li va posar molt difícil la seva classificació per la final amb una magnífica i brillant actuació de les jugadores catalanes. Uh, de Sharon Prince es van cruzar d'altres jugadores catalanes durant el, aquest trajecte fins a arribar a la final. I la jugadora que més traves o més complicat li va posar va ser l'Euria Plaza, que uh, amb, amb un frenètic o thriller, com li diuen no, els anglesos, amb un thriller, amb un emocionant joc final, doncs Sharon Prince va tirar mà de la seva professionalitat i de la seva veterinària en aquest esport de guanyar i desfer el desempat de 3-3 i adjudicar-se el passe a la final, on es va greuar amb la Laura de Mono, una altra jugadora catalana que eh, d'altres ocasions hi hem parlat i hem comentat que és una de les grans jugadores catalanes que avui en dia tenim aquí. Uh -huh. uh, què et sembla si tornem al campionat de Catalunya? Com, com? Què et sembla si tornem al campionat de Catalunya, jo Maria? Doncs sí, tornem al campionat de Catalunya, hauríem de comentar que Uh, les inscripcions ja estan obertes, es poden fer online directament... ...en la pàgina web de la Federació. El reglament és el mateix que han tingut cada any. Uh, I uh, des de la Federació Catalana agraïm moltíssim... ...la col·laboració del Club d'Arts de Xarxa... ...per mediar la organització d'aquesta competició... ...com també de l'excellentíssim Ajuntament de Puigreix... ...que ens ha cedit el pavelló municipal d'esports... Uh, ...un esflat adjacent, per poder-hi dur -hi a terme aquesta competició... La veritat és que la tasca que esteu fent des a de Puigreix, no només amb la ràdio, amb el programa que esteu emetent vosaltres, sinó també a nivell municipal i a nivell del club esportiu, del club d'arts de xarxa, doncs és una aposta molt, molt important la que s'està donant a terme en aquesta localitat. Uh, això fa, doncs, que la federació i des de l'organització del comitè de competició, doncs sempre mirem d'apostar cap a, a Puigreix o, diguéssim, agafar el punter i direccionar-lo cap a Puigreix Eh, com a nucli o com a centre esportiu de l'art i per, eh, home, doncs, en motiu del 25è aniversari, doncs, què més que la Federació, doncs, anar al Club de Gagà dels Arts Catalans a la seva localitat a celebrar-hi aquest esdeveniment tan important. Sí, senyor, més a més amb aquests dies, eh, demà ja veiem el que hi ha i precisament la setmana a sobre, quasi, quasi, es pot, pot ser una festa. Doncs sí, a veure, nosaltres des de l'esport, des de la Federació ens vam posicionar en el sentit de que, eh, eh, bueno, doncs, amb diferents campanyes que s'han dut a terme no només de, federació, de la Federació Catalana de l'Arts, sinó de la resta de federacions catalanes esportives, on, doncs, home, eh, els esportistes sempre tenen alguna cosa a dir, eh, no són un objecte, eh, tenim opinió, i, per tant, doncs, demà, eh, cada un doncs, és lliure de fer el que vulgui i de votar, però això sí, expressar-se i poder, doncs, defensar els nostres drets i els nostres deures, i com no defensar el nostre esport perquè pugui créixer i tirar més endavant. Eh, darrerament, això no ha estat així, ja ho hem comentat amb la, la temporada anterior, que eh, la norma legis, nova legislació i no les normes que ens estan imposant doncs, ens dificulten cada cop més eh, el, el fet de dur a terme la, les accions habituals administratives dels clubs. Fet que els clubs de darts, que entenem que un club de darts són quatre amics que s'ajunten i que diuen, oh, muntem un club no tenen organització administrativa o jurídica, i per tant, doncs, eh, obligar a un club de d'arts a presentar sèrie de documents fiscals com eh, acreditacions de, de llibres comptables i d'altres, doncs l'entenem que això ens dificulta molt amb una federació petita com és la nostra i amb un, esport, amb un esport que, diguéssim, no és dels majoritaris, que tot i que està creixent molt, doncs home, això és posar traves a l'esport i que la gent no pugui practicar. Uh, ja, Maria, molt bé. Escolta, abans has parlat que les inscripcions estan obertes ja. Um, és ben bé per això, tan sols, per gent que, que està jugant la Lliga, gent federada ja en la federació, no? Doncs, a veure, les competicions de la federació de banana... nosaltres som una federació, per tant, nosaltres hem de fer uh, les, les competicions obertes a tothom. Evidentment, per participar als campionats de Catalunya has de tenir la fitxa federada de la federació catalana d'Arts, que uh, en el cas dels esportistes... ...que han jugat la lliga, han tret la seva llicència mitjançant els seus clubs... ...i després hi ha les llicències d'esportistes independents... ...que es poden treure o es poden aconseguir... ...en qualsevol moment de la temporada... ...com per exemple durant aquesta setmana... Uh -huh. ...els esportistes que no hagin competit... amb els clubs o equips de les lligades federades... ...donos poden registrar-se, poden donar-se d'alta... ...amb la fitxa independent que amb un cost de només 25 euros, molt econòmic, i que els hi permetrà doncs, inscriure's als campionats de Catalunya a nivell individual, parelles, i en el cas de que aquesta fitxa eh, ja s'hagués donat d'alta eh, durant la competició regular de la Lliga, doncs eh, podrien haurien pogut competir en el campionat de clubs. En aquest cas, les fitxes independents només poden participar en les modalitats de parelles individuals molt bé, tant nois com noies, doncs si volen baixar aquí al pavelló municipal, dissabte, i diumenge, si més no per enterar-se'n, també poden, poden ja... Eh, eh, és, que, és que, a més a més, que, si són a nivell individual, ja que només baixi una persona, o bueno, tant noia com noi, el que sigui, també es poden ficar amb d'altres equips que estan per aquí la vora, que, que no pateixin, no? Suposo que, que trobaran lloc eh, amb, alguna, amb, amb algun club de darts, oi? Home... No per jugar al Campionat de Catalunya, però si no, més endavant, doncs, per poder Exacte. entrenar... Exacte. Per... Exacte, això vol dir que es poden apropar al pavelló per veure de primera persona com funciona això de l'esport dels darts que hem comentat setmana de setmana i home, un cop que ho fem aquí a casa vostra i que cau a prop, mm -hmm. doncs home, no està gens malament apropar-se al pavelló i veure com funciona, conèixer el president de la Federació catalana, així s'escau, i eh, gaudir dels jugadors del club d'arts, la xarxa que són els anfitrions i que, la veritat, el jugar a casa doncs, sempre és un punt addicional per poder assolir molts bons resultats. Jo, Maria, eh, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Proreig una setmana més. A vosaltres per atendre'ns, sabem... per deixar-nos una estona a comentar i parlar l'actualitat dels dels catalans i, sobretot, per fomentar una mica més aquest esport en el vostre territori. Sabem que la setmana que ve no, no, no hi haurà trucada Bueno, esperem, esperem poder assistir directament als vostres estudis i podereu ho fer en directe des de, des de la vostra seu. Sí, senyor, sí, esperem i en tenim moltes ganes eh, de veure' la cara i allà a l'altra banda, en l'estudi estaràs eh, posat allà, eh, Joan Maria? Doncs, sí, sí, ho intentarem, ho intentarem. Doncs, eh, si Déu vol, ens trobem dissabte vinent, Perfecte, aquí, doncs. aquí en el mateix estudi de Ràdio Borreig. Fins la setmana no, vinent, no. Joan Maria, que vagi molt bé! Adeu! Adeu. Res, eh? El cap de setmana que ve, Campionat de Catalunya, aquí a Porreig, al Pavelló Municipal. Eh? No us ho perdeu. com tampoc us podeu perdre la mitja part d'aquest programa, eh? amb aquesta segona part de la publicitat, fins ara mateix. Sabeu que el proper 4 d'octubre tindrà lloc la festa major de Calponons? Les activitats començaran el diumenge a partir de les 8 del matí amb la concentració de la cinquena trobada de cotxes clàssics davant de l'església de Calpots i Fira Artesania durant tot el dia. A tres quarts d'onze, inici de la ruta pel cas Corbà de Porreig. A les 11 missa cantada pel cor parroquial. A dos quarts de dotze, rebuda dels cotxes clàssics i exposició de vehicles a busquet de Calpots. A les 12 de la migdia, Sarkavila, de gegants i la tradicional plantada de l'arbre. A la una, vermut musical gratuït davant la Torre Nova. A les dues, vin a dinar nosaltres per 14 euros els grans i 10 euros als petits. Amanida catalana, arròs de l'Hilari, postres i beguda. Podeu adquirir el vostre etiquet pel dinar als establiments col·laboradors. El Crustó, que viures Bertran, Floristeria, El Teix, l'Associació de Veïns, al telèfon 93 838 1063. Animeu-vos! Serà una gran festa! A veure si m'anomenes un indret del terme d'Avià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria d'Avià? No...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 Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepart, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle a conèixer i trobaràs el que busques. Eurorepar. t'esperem a... A Porreix, Manel Sarra, al carrer Nostra Senyora de Núria, número 8, i al telèfon 93 8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 13, 13 i 5 minuts del migdia, se sent un bon temperi, deixeu-me parar, parar cosetes, aviam si és aquí, no, no, no, no, no. se sent molt, molt soroll, molt soroll d'allà al fons, és, aquí, aquí potser que sigui d'aquí, d'aquí, potser que sigui d'allà, ja es veurà, eh, nosaltres eh, anem a repassar, doncs deixem, deixem davant de la pilota, els dardos, i anem a repassar, és que no trobo la sintonia, eh, i posa les rodes. Se m'ha d'esperar. Albert, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia a tothom. Eh? Ara planfa de soroll. <ríe> Ara és pitjor, se'm sent bé, jo no em sento gaire bé. Eh? No et sents bé? No gaire bé. Ja bueno, si tu em sents bé, pues ja està bé. Jo et sento prou bé. Doncs perfecte. Estic buscant coses aquí que no puguin ser, però... No, Saps no, no, no toquis aquests botons. Això, exacte, eh? és com, el, com, com allò que diuen... Com l'helicòpter. T'arreglen una cosa i te'n espatlla en quadres. No toquis aquests <ríe> botons perquè, sí. <ríe> bueno, en fi, eh, Josep, cap es que, de setmana passat, interessant, no? És que em pressiones, em pressiones, Albert. Sí. Em pressiones i em fer coses que no hauria de fer. Eh... Hmm. Uh, interessantíssim. Bueno, mentre només es faigui això, ja n'hi ha prou. Ah, el bueno, cap de setmana passat, interessant. Interessant, i aquest, i aquest cap de setmana... I aquest encara més. Però el cap de setmana passat, interessantíssim, recordem un Motor Show d'Avià, eh?, la rostollada sí, sí, sí. organitzada pel Marc Home, que va tenir sí. el... Iván Cervantes com estrella, de Besosiec també déu també do El campió del món d'enduro I mira, una prova doncs, que va portar moltíssima gent Un gran dia Veig que només vam faltar a nosaltres eh? mm, Sí, I, jo no vam poder anar I tots no. aquests vam faltar a nosaltres Sí, sense córrer com, no com, eh, no, sí, no, no, com a figures Sí, allà. a fotre'ls el micro la boca Apa. Directament eh? Però bueno, eh, doncs un gran èxit Una prova que cada any aplega més i més gent Doncs eh, fantàstic També es va disputar el directe de Berga, recordem Eh? va ser diumenge allà al costat del camp de futbol, eh, com dèiem el dissabte, i va plegar uns 25 pilots. Eh, la, aquest Tiritrac va coronar el pilot de Suzuki, Sergi Sánchez, de Nopent, i el Berguedà, Marco Romines, en promoció. Recordem que no era puntuable per cap copa, ni de Catalunya ni de res, però bueno. Cal dir que a diferència doncs, dels anys anteriors, la, la cinquena edició del Tiritrac, no hi va haver categoria de quats, no va, va faltar gent, uh -huh. i és que és clar. la crisi encara es nota, i es nota moltíssim. I, bé, bueno, tot i això, doncs, eh, ni, tampoc hi van bé, ni motos amb les cinturades petites, que sí que ens anterior hi viren set, eh? Només va ser, doncs, categories eh, a, a l'Open i el <coughs> i a, i a, a de promo, eh? eh L'activitat va començar molt d'hora, com deia, a les 5 de la tarda, amb les verificacions, ja sabia, i a partir de les 7 hi van venir els entrenaments, tot seguit ja van començar les curses, unes curses doncs, que van acabar decidint els pilots que passaven directament a les finals, entre els quals aquests que hem dit. En la, en la final d'Open, doncs, el Sergi Sánchez va ser més ràpid, seguit del, del pilot de l'Alonso Racing Team i del Motoclub Baix-Berguedà, el Frank Serra, que, que, també, que també hi va participar, el pilot del, de la Copa Rodi, eh, el campió de la Copa Rodi d'Hirtrack. Eh, eh, i, I, a més a més, el dia abans havia estat a la prova del Campionat del Món a França, eh, i ara pararé avui també, avui estarà a Itàlia, Uh, que havia estat a la Copa, de, a la prova del Campeonat del Món de França i el diumenge uh, a Berga, no paren, és que quan et jove no paren aquests pilots quan tenen la sang calenta no paren no paren, no paren quiets, no saben estar quiets tenen el peu que li pesa molt sí i finalment, doncs, el tercer va ser el pilot de Suzuki, el català, Gerard Bailó, que va acabar, doncs, eh, en l'últim esgro del podi. Destacat també els pilots de Navàs, el Jordi Capella i l'Agustí Vall, que van aconseguir la cinquena i la sisena de posicions, pràcticament. Sergi Barcons, de Montmajor, va acabar setè, i l'àlex Elzina, de Berga, va acabar vuitè. Pel que fa a la promo, l'altra espaceta que hi havia, el pilot Marc Colomines, el pilot per quedar Marc Colomines, va aconseguir la primera posició per davant de l'Andy Mayer i el Xèvie Pons, que no és el Xèvie Pons dels ratllis, eh?, mm -hmm. que us quedi clar. Uh, sí, només amb aquesta cara uh, bueno, i el pilot de molt major Xavi Torra Badella va quedar quart i el Josep Maria Llorenç de Serres, sisè, molta participació de, de, de pilots bergadans una festa, doncs, un èxit va estar organitzada, ja ho sé, pel Berga of Road, i també s'hi van poder veure tres car cross, eh, que això sí que va ser la delícia dels espectadors, perquè un car cross amb un circuit de directe track amb quatre rodes és realment, realment espectacular Uh, la gent va poder disfrutar molt i em va ser molt greu perdre amb aquests carcross perquè em tenen el cor robat, ho sento. També vull parlar, doncs, de trial, del trial de les nacions, eh? Èxit rotund de l'equip, bueno, espanyol, però català, diguéssim jo, perquè estava format íntegrament per Toni Bou, per Adam Raga, per Albert Cabastany i pel Jeróni Fajardo, el pilot del motoclub Baix-Bergadà, eh? Que es van adjudicar moltíssima claretat a la victòria en la 31a edició del trial de les nacions, eh? Competició, doncs, que es va celebrar, recordem el diumenge a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, i a part d'aquests, doncs, els nostres, doncs, França i el Japó, per aquest ordre, els van acompanyar eh, en el podi. La prova posa punt i final a una temporada internacional de l'Ère Lliure. Eh, cal recordar que aquesta prova s'ha celebrat a Catalunya en dues ocasions. La primera ocasió va ser l'any 2000 a Ceba, i en guany, doncs, està la de Vandellós i la de l'Hospitalet de l'Infant, i, evidentment, jo vull remarcar la victòria dels quatre fantàstics que els diuen ja, perquè ja no, és com si fos un futbol, no?, els quatre fantàstics, doncs és el mateix. El Toni Bou amb la Montesa, la Dam Raga amb la Terres, que debutava, recordem, Tots doncs va fer una segona posició, a més a més, en la categoria eh, masculina absoluta. L'Albert Cabastanya amb el Xerco i el Joan Fajardo amb la Beta van estar d'allò més espectacular, la veritat. Una puntuació final de 20 punts només, 20 punts tots quatre, és que és espectacular amb França amb 109 punts, mireu la diferència que hi ha de 20 punts d'Espanya, de de, en aquest cas, de Catalunya, diguéssim, que ningú s'ha de sentir ofès, eh? però és que els quatre pilots són catalans, de Catalunya amb 20 punts, i França amb 109 punts, i el Japó amb 128. De la França al Japó hi van 8 punts, però d'Espanya, de, en aquest cas 20 punts, dels de nostres pilots catalans, al 109 de, de França, hi van quasi bé quasi bé hi van 100 punts, una, amb una moltíssima claretat, com us deia. Uh, la comitiva doncs, uh, es, com ho deia doncs el, el, aquests 120 punts és que, què és aquest telèfon, Josep? És eh, Josep? <ríe> doncs com em deia Espanya eh, ja, ja té un total de 22 títols en, el, en les 31 edicions celebrades del trial de les nacions 22 títols de 31 edicions, és realment espectacular, una sí, una també, una no una sí, una també, una no, una sí per altra banda, amb noies, les catalanes Mireia Conde, Elisabet Solera i Berta Bellant, que també formaven l'equip espanyol eh, van acabar en una meritoria tercera posició no meritori, tercera posició, per tant, també molt, molt important eh, aquesta prova d'aquestes noies, sobretot de l'Elisabet Solera, que no estava acostumada a córrer ni amb Mireia ni amb la, ni amb la Berta. El Tor dels Catalans va ser el dissabte, eh, recordem, eh, on després, doncs, de, evidentment d'un gran esforç eh, per pujar al tercer gruessor del podi, van acabar, això sí, per, de, per darrere d'Anglaterra primera i Alemanya primera segona classificada, és una gran potència per tant està molt bé doncs, el, que, el que va aconseguir eh, les noies també, els nois èxit rotund i les noies també molt bé eh, repassem doncs perquè aquest cap de setmana doncs, no tenim esdeveniments importants aquí a casa nostra eh, per tant doncs si sembla Josep si sembla doncs eh, els oients no, com que no ens diran si no, sembla, si no sembla però tu sí que ho diràs si et sembla doncs fer un repàs dels pilots del motoclub ba baix Berguedà que sí que tenen feina aquest cap de setmana, que sí que, que, que estan en aquests mons de teu corrent. I tant que sí. I començo, doncs, pel Deer track. perquè, com manera. deia, el Frank Serra, que va estar... el, el Frank Serra de Gionella, que recordem és el campió de la Copa Rodi Dirtrack, que va participar al Dirtrack de, de, de França el dissabte, el de Berga el diumenge, doncs avui, precisament avui, està a l'última prova del Campionat del Món a Itàlia. Per tant, fixa't en el que deia, eh, si, si volten, volten, volten, i no paren aquests, aquests, aquests, els, els pilots quan són joves, eh? Bona Dissabte patenera. a França, diumenge a Berga, i avui altra copa a Itàlia. Amb l'última prova del campionat de món, molta sort des d'aquí, el Fran Serra, perquè ho veia que farà moltíssima experiència. Amb Motocross, eh, la cinquena prova del campionat d'Espanya que se celebra a la localitat murciana de Molina, de segura, Jordi Serena, si heu, va, ha, ha desaparegut la sintonia, Josep, s'ha perdut per les parets, no la trobo, i aviam si la trobes, però clar, si no, eh, m'has de posar gasolina. Clar. Va, ara sí, aquesta, eh? Ara, ara ja arrenco. Doncs la cinquena prova <laughs> del Campionat d'Espanya que se celebra a la localitat Murciana de Molina de Segura, el Jordi Serena, el Samuel Bach i l'Oriol Oliva i prenen part en la categoria d'MX18. A Nenduro, els amics motovalls de Torruella ho tenen tot a punt per demà diumenge... A, eh, on se celebrarà, evidentment, la 22a prova de l'endurada Amics Motovalls de Torroella. El paddock estarà ubicat a les hores esportiva de valls de Torroella i les especials, una de les quals doncs, serà tipus tram, en línia, i l'altra tipus cronometrada, s'ubicaran a 10 minuts al peu del paddock. Les dues especials estaran situades una al costat de l'altra. La sortida dels primers participants serà a les 9 del matí, mentre que l'arribada de l'últim participant serà aproximadament a les 3 de la tarda i un cop finalitzada les curses, cap als voltants de les 4, ritzarà, evidentment, l'entrega de trofeus. I clar, per què parlo? Doncs perquè entre els participants cal destacar Lluís Riera, en Senior A, i el Marc Mujal, que ocupa la sisena posició, en Sènior B, eh, que ocupa la sisena posició d'aquest campionat, doncs, com a dir, el Marc Mujal, en Sènior B. I amb Supermotor, eh, no deixem les motos, aquest cap de setmana a Campadró hi ha prova del campionat de Catalunya, d'aquesta especialitat, on el navassenc Francesc Otxarrera participarà com a preparació de cara a les proves del campionat del món que resten de que final de temporada i que evidentment li n'hiam molt i molt bé doncs per agafar la forma, per agafar el feeling típic del, dels pilots, aquell feeling que necessites i, eh, i esperant eh, evidentment m'imagino, no sé si ni ha lluitar per la victòria perquè pot ser igual, ehm, suprem com a molt relaxat perquè no participen en aquest campionat i dicots doncs, que avui amb avui en entrenament i si demà la cursa. El pilot del, del motoclub correrà en la categoria de SM1. I finalment parlaré de ratllis, Josep, perquè avui sí que hi ha una prova del Campionat de Catalunya de Ratllis, la setena, el setè ratlli, en aquest cas, eh, vidrer, el setè ratlli de Vidreres, eh, puntuable pel Campionat de Catalunya de Ratllis, és de terra, també puntuable per la Copa de Catalunya de Ratllis de terra, Open Catalunya de Ratllis de terra, Volant RAC, Trofeu Mòbil U, Mavissa i Challenge Focus Extreme. Una prova, doncs, que hi pren part el nostre amic i pilot de l'escuderia Gironella, Josep Maria Membrado, el volant de, del Ford Fiesta un, un cotxe doncs, que l'ha agafat molt per la... Molt, ha agafat moltíssim per la mà eh? després de la victòria Cervera el Josep Maria doncs, està amb, amb la moral superalta per aconseguir la, la victòria en aquest ratll de Vidreres i com et dic té la intenció de continuar amb aquesta bona ratxa després d'aquesta de, victòria tindrà com a rivals l'Oberto Riols el Carles Llinàs el Climent Domingo entre d'altres evidentment, però aquests seran tres dels grans rivals que tindran aquest ratll i eh, la prova està prevista que comenci d'aquí a eh, ara mateix, una i, i d'aquí a 14 minuts, eh? d'aquí a 14 minuts es disputarà el primer tram, un rally que comença, com et dic, d'aquí a 14 minuts que es divideix en tres seccions, en dos trams en cada secció, un total de 6 trams, amb un recorregut total de 124 km, amb 40 metres dels quals 58 en 50 són cronometrats i didots, que el final del delrallli i entrada al parc tancat de vidreres està previst a dos quarts eh, de 7 de la tarda. per tant eh, si en aquest si en aquesta franja horària que tenim d'ar les dues que ens queda aproximadament 40 minuts tenim els trams de, de perdoneu perquè parlo massa ràpid i se m'n les paraules aquí al coll. Eh, doncs si tenim si, si han temps ha, si tenim els temps marcats a la, a la web del de la... ara no em surt, eh? de l'escuderia peu a baix, que és l'organitzadora d'aquesta prova eh, si tenim els temps penjats doncs evidentment els passarem per antena perquè sapiguem com ha anat aquest primer tram del ratll de, de vidreres i fins aquí Josep eh? que estàs a los mundos de llupi um, no tens res més per dir Albert? no, no, jo no tinc res més per dir eh? El, del motor segur? home, sí, he parlat a la segona secció però tampoc cal um, alguna cosa, no pots avançar alguna cosa? sí ja s'ha disputat la, la qualificació del Gran Premi de Japó, de Suzuka ens hem emportat una, un, almenys jo, quan estava veient un susto bastant important perquè de la garlanda. la garlanda que ha fotut el Daniel Kiviet ha set de les que fan època també una volta en campana amb un Fórmula 1 és una mica eh? doncs sí, i a la que bueno doncs el Nico Rosberg, ja vencem ara evidentment ha aconseguit la pola, ja ho sabeu tots a Concila Paul Position, sortirà primer demà en un circuit on, bueno, doncs la meteorologia ja ho veurem, però mig-mig, eh, marca en principi a partir del primer terç de cursa no, però a partir del, del, del segon terç probablement plogui en algun, en algun moment. A Suzuka en plugés, perillosíssim. I també tenim, evidentment, el gran premi de motociclisme d'Aragó, Motorland, on s'espera el duel Rossi-Márquez, Rossi-Lorenzo, Lorenzo-Márquez, i, i qual i qual. Però no cal que avancem res. Ara, ara. Albert, no cal que avancem res perquè... perquè uh, uh, avui... Avui, sí, avui t'avançaré jo una cosa. Albert. Avui tindràs la paga. Sí, eh, la paga doble. Uite, un dòlar, no es veu. Com un 100 dòlar? eh, dòlars? Què és això? No, són 1.000 euros. Hem de netejar els vidres, eh, de l'estudi. Ah, sí. <laughs> sí no. Són 1.000 euros, això? Eh? Sí, són 1.000 euros. Eh? És que no els he vist mai, 1.000 euros, junts. No, el veus el rei? Hmm. Eh, sí, sí, sem un pallasso, però bueno. Deu ser els vidres que són bruts. M'imagino, eh? Va molt bé, Albert, doncs. Escuta. Bueno, fins ara. Bueno, fins ara, sí, fins ara mateix, perquè no deixem, no deixem de parlar, deixem parlar de motor. Tens un momentet ara per comentar una mica de bàsquet amb jo. Sí, sí. No volia desvetllar la secció que vindria ara, perquè el Josep Vilardell estava en el feinat. Eh? Eh, el Josep Vilardell el tenim, que ho la gent, al càsting de TV3, eh, de Lo oh Happy Day. I va fer molt bé. Ho va fer molt bé i, és clar ara eh, pues, eh, ha firmat un contracte i amb la ràdio ha, ha esparrecat el paper. Per tant, clar, això va així. Però vull dir això, això la... aviam... La, la fam a ell, ara ja, com que ja la tenia d'aquí, ja, ja per això va també. De fet, a mi si em no el Rosés, perquè el Rosés ja, pobre, ha caducat una miqueta amb tots els respectes, sí. però si la torre, que per anar al la Fórmula 1, jo, uita, aquí et quedes, eh? Me'n vaig, me vaig també, cap allà. També marxes? Eh, també marxo. No, no, no, no em donaries 15 minuts? I us quedeu tots aquí. No, no. Tots? Al fin aquí, sí. el de fora. Tots o jo, no? No, no, tots, tots, eh? Vull dir, aquí, eh, eh, tots petjats, eh? Però, ja ho bueno, saps, eh, a Rosers, si et fa falta... Sí. No, no, a Rosers millor que no, perquè no. el Rosers ja, pobre, amb tots els respectes, comença a estar una mica, mica, mica caducat. Sí, sí. Però bé. Bueno. Uh... Per, per cert, un espectacle, eh? el Rally Cross. Okay. Un espectacle, el Rally Cross de Barcelona, eh? Ah. On va guanyar el Peter Solberg, això no ho hem dit, no ho heu dit ara a la segona secció, però bé. Bueno. Victoria, ha... Peter Solberg, que és el clar líder d'aquest campionat i que, evidentment, el tornarà a guanyar per segon any consecutiu. Es nota molt un pilot que ha estat al campionat del món de Rallys. Escolta, va, deixem el motor perquè a finals el acabaràs dient tot. Sí, sí, sí. Va, anem per això. Doncs sí, sí, amb la secció que hauria de portar al Josep Vilardell, el famós ja Josep Vilardell. Sí, ho eh? de fer nosaltres a partir d'ara tot, ja. A partir ara, no, esperem que quan se li baixi una mica la feina pugui estar amb els altres. <ríe> quan els quan... eh? no, no, no, això no. Quan ah, els eliminin, sí. no. Quan hagin guanyat. Sí, sí, o quan hagin guanyat, quan hagin guanyat doncs eh, ja serà final de temporada. Perquè, sabit, carai, és que si ens està sentint, ell li agradava això, eh? Mhm. Uh -huh. Una cosa que t'agradava com feia ell, perquè se li veia que li agradava, no pots oblidar així com així. Uh -huh. No es pot, jo no podria, Albert. No podria oblidar fent una cosa amb les ganes que ho feia ell. Ara, que també hi moltes ganes fent el que fa, eh? Clar, ah, són és, és, coses que és, tens moltes ganes. És una persona que s'involucra, ja on està s'involucra tant, tant, tant, tant, que ho fa moltes ganes, ho fa uh -huh. molt bé, eh? Doncs, bueno, esperem que tinguin molta sort, i si no el tenim aquí aquesta setmana, la setmana que ve, si no l'altra, si no l'altra, si no si no A veure, doncs bé, anem a de bàsquet, ja que tenim la sintonia, i podem parlar una mica, què et sembla, així, del... Uh, què s'està fent, ara? Uh, què s'està fent, la Copa, la Copa Lliga Catalana? La Lliga Catalana, sí. S'està fent la Lliga Catalana, eh? Molt d'escafeinada. Ja van haver dos partits ahir. Eh? Un va ser al FC Barcelona, l'ASA. L'ASA no sé de què li va eh? ara, Això... no, eh, no, perdoneu, aquí estic desconectant. Jo, el Barça-Rig, el Riga el Barça, vale, però ara hi ha l'ASA... Sí, eh... Hi ha un interturt, segur, del Barça, també. Eh? Sí, sí. Um... Però l'ASA... Sí. També... Aquí, és, eh, sí, se'ls foten entre els seguros, suposo. Surtarà un altre seguro, que es dirà mm. l'ASA, ara. I, mm -hmm. I l'ICL, que tampoc sabem ben bé d'acabar, Manresa. I també l'altre semifinal va ser doncs, Andorra Bàsquet, Morabanc del de Penyarroia, eh, que es va desfer de la penya i arriba a la final per segon any consecutiu. Andorra 78, eh, Penya Joventut 67. Alerta, eh? Perquè el segon, els segons anys, per experiència t'ho dic, i per uh -huh. coneguts que el coneixen, el segon, els segons anys del del Joan Penyarroia solen ser molt bons. Uau, uau, uau. Serà el segon any del Morabanc-Andorra. Alerta alerta amb això? Eh? Bueno, tenia... El que trobo molt desagradable, Pep, ara que deix... parlant d'això, el que li han fet al Pau Gasol, eh, el, diari... <laughs> ja ho trobo molt desagradable, Això la és, això és um... impotència. Impotència. Eh? impotència és impotència, sincerament, eh? mm, no perquè sigui Espanya sense qualsevol jugador Això és impotència no, no m'imagino els seus jugadors que farien en una cosa així Vull dir, és molt malament pels francesos Jo és vergonyós, vergonyós. i m'estaria encantat que em prenguessin accions legals com han dit sí. a la secretaria d'esport m'encantaria perquè és que això, és, això és vergonyós, vergonyós. Bueno, això s'hauria de demostrar si no els hi caurà una querella mm. no, dit? i Pau Gasol evidentment tot un senyor perquè no té intenció de fer res ah, no? l'únic que va dir al bueno, almenys reconeixen el meu mèrit no? saben, saben qui sóc. <laughs> no? Reconeixen ja, el meu mèrit i ja esclar sabíem, ja el sabíem era, aviam eh... ah, però els va fer una ràbia terrible aviam el senyor Pau Gasol s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre com mínim té un anell de l'NBA i n'hi ha que no saben sí. guanyar i n'hi ha que no saben perdre no sé si en té un o dos, perquè també estic una dos mica fora tenen, dos, dos, dos serà per alguna cosa els ha lluitat la, molt i... la Parker, per mi és un gran jugadoràs sí. però no en té cap no Sí, perdona, sí que en té, en té un. Parc en té un, Sí, en té? va guanyar amb el Sant Antoni Spurs. Dos en té, crec, també. Ja, ja no diré res més, doncs. Vale. <ríe> Anem, al bàsquet, <ríe> Anem al bàsquet territorial? <ríe> sí, sí, sí, hem barrejat l'internacional amb el territorial. Ja passa, això, a vegades, Pep. Ja passa. Uh, res, doncs això, no, com deies, Copa Catalana, uh, també tenim el, el, el, el bàsquet de casa nostra, no? El porreig. Sí, la setmana que no. veis posa endansa, eh? la setmana que veis posa endansa molts de les, moltes entitats del poble. Doncs, venga, això, comença doncs. el bàsquet, comença el futbol. el, el, futbol, club, el, el futbol club Barcelona lassa 78 i Cela Manresa 65. Bueno, són partits um, de pretemporada. Eh? Uh, diu que per l'any passat 30 minuts amb el Barça. No sabem, no sabem, uh, saber eh, saber-ho, per això, voldria saber perquè no ho sabem i ho podria saber. Doncs a quina hora juga la, la, aquesta lliga catalana, eh? de, la final? La final deu ser demà, no? Deu ser demà, no? Jo no sé, és que ara amb el diari dels temps. Avui estic improvisant molt fort, eh? Fins ara no s'havia sé, notat res, em sembla mi, eh? Fins, en... bueno, va, anem al masque a t'agrada. Sí, sí va, va, va. és un, un, un programa d'interoeconomia, no? Improvisen tot. Sí. sí. Agracta, visca Catalunya sí, sí, sí. uh, Vinga va, començarem Inter-Catalunya Inter-Catalunya Inter sí. <laughs> Vinga va no, L'ha sortit uh, Els portem a posar a la sintonia perquè... no, no, Aquesta no Aquesta no. encara no Aquesta encara d'arribar a l'eurolliga eh? sí. Fem aquesta Aquesta la que deia el senyor Xavi Puig eh? Fa molts anys que no la tenim per aquí eh? M'hum -hmm. Deia, ha marcar un gol? Sí, sí, sí. eh, Quina marcar un gol per ahir? Quina marcar un gol. Un gol. Vale, començarem, sí, sí. doncs, pel bàsquet femení. Eh? Tenim els 25 femení territorial de Barcelona, que estan en la primera fase, el grup 1, i la primera jornada no serà fins al 4 d'octubre. Recordem que el seu primer partit el farà amb el, el club esportiu Sant Nicolau. Sant, eh, dels Club esportiu Sant Nicolau, Sat Gunfaus, Bàsquet, Berga. No serà... Fins al 4 d'octubre, que res és la setmana vinent. pim això és <sindicat> això és terrible Albert això no es pot portar així com agira eh? bàsquet masculí que havia dit <sindicat> lo que penso mi d'això que és brut <sindicat> cambiando de gènere cambiando Ja l'era anem a parlar d'això És que és bomba anem a parlar d'això parlar de... què estava? Bàsquet masculí, sí senyor, bàsquet masculí, segona catàlia masculí. <ríe> és es que ja ho has d'explicar, Josep, és sí, <ríe> el, el cas, és es que el director que passa amunt i avall que ho sap un M'agafa el telèfon i em tiba el cable i, bueno. Uh, bueno... És que, clar, ell ja ha de sortir les dues, eh? I el més calent segurament que té la higuera. <ríe> no ho fotem. Eh? I, clar, uh, passa per sobre, eh? <ríe> Hi ha hagut un moment que havia perdut la taula de control, la cadira, el rodillador, havia productor. tot, eh? Quasi m'he tirat el de pes del cap. Ai... Ha entrat, que m'ha fet por, eh? Que bé que ha entrat. Però bé, bueno, clar, no, no, ell s'espavila. Les dues anes sortir, sí, tant si sí, sí com si sí, no, eh? I llavors diu, és que no us ho bé a la ràdio. I no, no, no el bueno. següent. Ja, ja, no. Va, va, a veure, que parlem dels masculins, que ens en queda un de masculí, un partit, i ja està, tenim el bàsquet ja tancat, eh? Ai. Tota la feina ja mig feta, eh? Uite, un minut i publicitat, la tercera part de la publicitat, eh? Uh, serà el tercer quart, ja. Doncs això, uh, bàsquet masculí, segona categoria masculina, fase prèvia, grup 1, segona jornada, aquest sí que juguen i serà demà a partir de tres quarts de sis aquí al pavelló municipal de Berga, Inforware, Bàsquet Berga Cerberus Artés d'un idó, un equip un equip amb, amb, amb tradició de bàsquet, eh? el Cerberus Artés eh, eh, és un equip que serà un bon partit eh? el que es veurà, doncs, penso jo, eh? el que es veurà amb aquesta segona categoria masculina, després de baixar, va jugar a la primera divisió, va baixar l'any passat al Infobasket Berga, i crec que és un partit per tornar a retrobar les sensacions que es van perdre a la primera categoria catalana. Doncs, com dèiem, aquest partit es jugarà a uh, Berga, serà demà a partir de 3 quarts de 6. Infobasket Berga, Cerberus, Artes! Ah, no, sense acabar la música, és que tan rotllo que... A ah, la capo. Clar, la música... Eh? dur el que dura, noi. Eh? dura què dura? Doncs ja està, tancem el bàsquet Albert, és alguna altra cosa per fer? Ara de moment no. Posem la tercera part de la publicitat i Jo he d'anar a fer un contagi i ens anem al bar, no? Sí, sí, no puc, no, puc, no puc aguantar més Bé, que us deixem la tercera part de la publicitat i tornem a ser aquí amb tots vostès. Fins ara mateix! Estic gaudint de casa meva El teu habitatge al dia d'impostos Cap conflicte per resoldre La rehabilitació ajustada al pressupost El teu patrimoni protegit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 Va, vinga, doncs som-hi, les 13 i 34 minuts, el que és el mateix... Bueno, ja sabeu, no? que passen 4 minuts de dos quarts, de dues, eh? S'has d'estar acostant al final, eh? Ja estem ve veient la bandereta de quadros, eh? Estem a l'última volta, eh? Perquè faria el motor, eh? A tot drap, eh? Començarem i parlarem del futbol femení, segona diusió femenina, grup 4. Primera jornada, perdó, segona jornada, Girona Futbol Club. Per la Deng Futbol Club, el que vam aquest partit serà Torres de Palau i l'àrbitre Carles Requena Sánchez. Aquest partit es jugarà precisament demà a partir de dos quarts de dugues. i així, sí, no apareix el munt major femení, eh, parlant del Predenc, eh, ehm, amb un jof femènic que no sabem a on està, on es troba, si està, no sabem si està o no està, eh, Si sí o si no, eh, això demà igual que de mai, eh, no sabem ni si sí ni si no, eh? Van sí sabem si sí o si no, però eh, és la pregunta que hi ha, si sí, si no, el que no tenes que els altres que, que no ho saben, eh, Hi han tots pel sí, hauria d'haver uns tots per sí i els altres tots pel no? no? imagino jo en aquest cas, no? però bueno, hi ha d'altres masses coses, no? masses un brics. Hauria de ficar tots pel sí o tots pel no i ja està amb dues llistes i punto, eh? i s'acabó. Bueno, jo de política tampoc entenc igual que d'esports, ficat aquí, tu parla, tu parla, tu ves dient cosetes i ja està, no? I això és el que estim fent, és dir cosetes. Ara precisament, nos doncs, canviarem, és el que anàvem, eh? Si que li dono tantes voltes a l'assumpte, anàvem, no? doncs anàvem a parlar de futbol masculí, no? I del futbol masculí començàvem per la quarta catalana grup 1, segona jornada. Doncs tenim un, el Vila de Club Esportiu, el Súria Club Esportiu, el mes matiner, eh? el Súria Club Esportiu eh, B. Eh, camp que és a aquest partit municipal de Vila de Ramon Ricard, Comella, Gila, aquest partit jugarà precisament avui a partir de dos quarts de cinc. una altra és el Navarcles Club de Futbol i el Montmajor Futbol Club, al camp municipal de Navarcles i l'àrbitre, oju, oju, oju, no, no es diu oju, però quasi, quasi, és el Vilal Dudu, Dudu, -du. I, i... ara es grava, eh? i el, aquest partit es jugarà precisament avui, a partir de les 6 de la tarda. <fifixi> El següent és el Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu i el Carcerres Club de Futbol, el camp municipal de Sant Llorenç de Morunys i l'àrbitre Teresa Rovira Gras. Aquest partit es jugarà avui també, precisament, i curiosament, a partir de dos quarts de set. <totipat> un altre que és el Calders Club de Futbol i el Porreig Club Esportiu B. El camp on jugarà en aquest partit és el municipal de Calders i l'àrbitre Cristian Casaus Noguero. Uh, aquest partit es jugarà precisament demà i serà a partir de les 4 de la ta-ta-ta, ta-ta-ta, de ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, de la tarda. <fricult> L'únic derbi de la comarca del Berguedà. Es jugarà demà diumenge. I enfrontarà Sant Sobo a certs club de futbol Avià Unió Esportiva B. El camp Municipal de Sant Jordi de Cercs. El míster, l'àrbitre, míster, perdó, míster-àrbitre, eh? senyor-àrbitre, no? Oriol Parcerissa Grau. Go. Go. Go. Go. Bueno, que estem la segona jornada, ja tenim punts, eh? L'Aviar Unió Esportiva B, l'equip uh, visita... <coughs> perdó bé L'equip visitant eh, marxa la cinquena posició, d'un partit jugat n'ha guanyat un, no cal que diguem res més, no? dos gols a favor, un en contra, tres punts total. El Sant de Cercs, club de futbol, eh, marxa la novena posició, d'un partit jugat l'ha perdut, també l'ha perdut per un a dos, eh? aquí queda això, eh? un porta una victòria més que l'altre i que bueno, a Sant Saló de Cercs, recordem que és un equip molt fort, eh? és un equip molt dur, un bon partit que es veurà diumenge, això sí, eh? un bon partit, que es, i és el que esperem, eh? un bon partit que es veurà a diumenge a Sant Saló de Cercs, eh? Sant Saló de Cercs, Club de Futbol Avial Unió Esportiva. Bé, Cercs que està a una alçada de 660 metres. L'estat del cel serà plujós, la probabilitat de precipitació amb un 90%, la cota de neu estarà instal·lada sobre els 2.600 metres, una mica lluny, eh? i així ho volem. La temperatura mínima rondarà els 10 graus, per la que fa la màxima els 21, el vent que bufarà del nord a 5 km per hora, i l'índex de ràgios UVA màxim serà de 5, que és un índex ultraviolet moderat. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aquest estat meteorològic serà per demà, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda a Sant Salvador de Cercs. anem doncs per la tercera catalana grup 7, quarta jornada eh, Gironella, club de futbol atlètic B gimnàstic de Manresa Club el camp on jornada aquest partit serà municipal de Gironella i l'àrbitre Fèlix Ariza Antencia aquest partit es jugarà precisament avui a Gironella a partir de dos quarts de cinc Altra serà el Can Trias Unió Deportiva i l'Ulvan Club Esportiu, el camp municipal de Can Trias i l'àrbitre Joan Aragonès Casares. Aquest partit es jugarà precisament també avui a partir de les 5 de la tarda. Pel que fa a l'equip local, l'equip local, diguem, l'equip local d'aquí, eh, de Porreig, que això és, ja ho sabeu, Ràdio Porreig, ja eh? 107.3, esteu sintonitzant Uh, malauradament aquesta sintonia, eh? <ríe> ho sentim molt, molts malauradament i molts benauradament, eh? Doncs uh, qui som benvinguts, benvinguts tots doncs, doncs seguim, doncs l'equip local de Porreig, que jugarà aquí a casa, Porreig Club Esportiu Mira de Cavalls, Club de Futbol, el camp el municipal de Porreig, l'àrbitre Jonathan Pérez Herrera, aquest partit també curiosament serà per avui i a partir uf, que tard, a les 7 de la tarda sí. I el que ens queda als de la capital, eh? que no coneixen la derrota encara, eh? van, van sobre rodes de moment, eh? a més de futbol sembla que faig un hockey patint. Eh? No, no, molt bé, la gran molt i que duri duri això. Uh, Sant Pador, club de futbol, Berga, club esportiu, el camp municipal Josep Guardiola i l'àrbitre Paul Toril Baguen. Aquest partit es jugarà, curiosament, les altres jugàvem tots avui, uh, aquest es jugarà demà i serà a partir de dos quarts de cinc a Guardiola i Sant Pador. <fixi> parlar de la segona catalana 4, quarta jornada, que us sembla? Bé, doncs ell eh, trobarem el Gironella Club de Futbol Atlètic i el Sabadell Nord Club de Futbol, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Enric Casanova es dona 10, aquest partit es jugarà a Gironella i serà precisament demà a partir de dos quarts de cinc El següent, l'últim, el primer a Catalana Grup 1, quarta jornada també, avià Unió Esportiva, i agafeu-se, eh? agafeu-se a fort, Manresa Club Esportiu. <coughs> Perdó, eh? Avià i Manresa es veuen les cares en un bon moment dels dos equips. Uh, el derbi intercomarcal entre l'Avià i Manresa arriba a la quarta jornada del grup 2, de primera catalana. Serà que esta tarda, al Berguedà, a partir de les 5, els dos equips l'enfronten sense presses ni angoixes. Cap resultats de les primeres jornades, ha comentat l'entrenador del Manresa, Dani Andreu. Tant l'Avià com el Manresa han sumat dues victòries i una derrota. Andreu, que no és el primer derbi que viu, té clar que cada partit amb, ell, amb ells és diferent. A més, aquesta temporada han canviat molts jugadors i l'entrenador. Cal veure quina proposta de joc fan. El Manresa té els dubtes de Rebollo i Sua per unes molèsties. Oliver Vallabriga, tècnic de l'Avià, creu que el partit tindrà intensitat i ritme i potser un cert respecte entre els dos conjunts. Del Manresa no m'agradaria destacar cap jugador en particular, sinó el seu bloc i la seva experiència. L'Avià ve de guanyar per 3 a 5 a la Jonquera, un partit atípic, tot i que teníem aportat. El nostre rival ha estudiat i ens va sortir bé. Les algunes dades, l'Avià s'ha imposat cinc cops en el derbi per un, un almanresa. Uh, en competició oficial, l'Amanresa només ha guanyat un cop a l'Avià. Va ser la temporada passada quan els de Dani i Andreu van golejar a domicili per 1 a 5. La resta de partits han estat favorables als avianesos. A preferent, el 2010-2011 l'Avià va vèncer per 0-1 al Congost i per 2-1 al Camp avienès. La temporada següent a primera catalana resultat van ser de 1 a 4 al nou estadi i de 2 a 0 en la tornada i la campanya passada l'ha esmentat 1 5 i 0 a 1 a favorables bergadans a Manresa. Com se les foten, eh? Doncs això, dos entrenadors de Rubí, cara a cara avui al partit d'Avià. Una de les curiositats del derbi d'avui és que s'enfronten dos entrenadors de Rubí, Oliver Vallabriga a Vià i Dani Andreu Manresa. Es dona el cas, a més a més, de que Andreu va entrenar a Vallabriga quan aquest jugava de porter al Rubí. <ríe> doncs això, com que estem parlant d'un derbi intercomarcal, hem pensat, va, posem-los-hi posem també una miqueta, fem-los una miqueta de, de coixinet, eh? Es per buia. Ja ho sentit per buia a partir de les 5 de la tarda, eh? Avià. Bam Nos tenim que de moment la classificació, la comanda al Mollet, Unió Esportiva Club de Futbol amb 7 punts eh de 3 partits jugats, n'ha guanyat 2 i n'ha empatat un. La Avià és segon. Avià Unió Esportiva és segon amb 6 punts de de 3 partits jugats, n'ha guanyat 2, i n'ha perdut un. El Sants Unió Esportiva és el tercer, també amb 6 punts. N'ha guanyat dos i n'ha perdut un. L'escala és quart, Futbol Club, eh, amb 6 punts. I el Manresa Club Esportiu és cinquè, també amb 6 punts. També de tres n'ha guanyat dos i n'ha perdut un. Aviar que està a una alçada de 677 metres. L'estat del cel serà intervals de núvols amb tormenta. Eh, això per avui, eh? A partir de les 5, eh? Uf, uf, uf. La prioritat de precipitació, si voleu anar a agafar un parelluites, per si les mosques... Prioritat de precipitació, un 85%. La temperatura mínima rondarà als 11 graus i la màxima als 22. El vent estarà calmat. o sigui que bufarà doncs, a 0 quilòmetres per hora. Eh? L'índex de ratxos uves, màxim 5, que és un índex ultraviolat moderat. Doncs esperem bon joc, que el senyor Edgar Carmona Martínez deixi jugar que ens ho puguem passar molt bé. L'Avià està fent molts gols. A Manresa esperem que en faigui també uns, uns altres tants, però que siguin menys que els de l'Avià. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. A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 A bon dia, eh? Sense canviar <tos> Bon dia de nou. Eh? Segona part del de motor. Vinga, vaig a tancar la porta. Gas a la burra, com diria aquell, eh? Gas a la burra. Estava no. molt pendent, Josep, estava molt pendent. A veure si sortien els temps del, del ratll de, de vidreres del primer tram, però encara no ha no, no sortit, per tant... Uh, bueno, deixo, deixo estar, perquè ara, farem salat eh? I tenim farem el Joan Maria, el Joan Maria tenim corrent Sí, el Joan Maria Membrado, però esclar Com que és de, dels, dels pilots quarts, cinquè el, el tram començava una 33 És molt justet encara no... És molt difícil, bé. no sabrem el resultat fins aproximadament a aproximadament Quarts de tres cosa que ja No hi serem bueno, uh, Com em deia, gas a la burra eh? Cap de setmana, internacional també de, de, molt, de molta canya De molta canya, tenim Formula 1 a Suzuka i Gran Premi de Motociclisme, eh, el Campionat del Món de Motociclisme a Aragó, al Circuit de Motorland. Comencem pel eh, la Fórmula 1, si sembla, eh? Comencem per la Fórmula 1. Tenim el, el Gran Premi de, de Motorland que s'està disputant, van bueno, s'estan fent els entrenaments oficials, per tant, comencem per la Fórmula 1. que tens convidats. Comencem per la Fórmula 1, si sembla, i és que aquest matí s'ha disputat la pole, eh? matí d'hora, a les 7 de matí hora hora catalana s'ha disputat la pole un mundial de Fórmula, doncs és clar, els que no, bueno, els que no els que no teniu un clar favorit i els que no... Bueno, us importa més l'emoció, doncs està molt, molt decidit. Però bueno, encara, encara es pot fer alguna cosa pel que fa Nico Rosberg, pel que fa encara Sebastián Vettel, està allà tercer. Podria ser, podria ser encara que hi tinguéssim alguna sorpresa. La sorpresa ens la vam endur a Singapur, no? I a Singapur em vaig emportar la sorpresa de, del Mundial. Com el més divertit va ser l'home passejant pel, pel, pel, pel mig de la carretera. Eh? No sé d'on devia sortir aquell personatge, però pel mig de la carretera li va caure una multa, però la multa li fotrà fort al Bernier-Clinston al circuit de Singapur, segur segur, segur perquè a més a més les, no sé quina seguretat hi ha en aquest, en aquest circuit, no? Hi ha una seguretat que fa por, eh? No, I, perquè i ara... una persona que pugui saltar les valles, pugui passar per amics, campant per casa seva sort que va veure el Sebastian Vettels, no, igual algú l'atropella. Què representa, què feia aquest tio allà? Ja? Es va, va manifestar per alguna cosa? Bueno, ben bé o... ningú sap què feia, per mi que sortia d'alguna festa del Bernie Clinton que va, que va organitzar per allà, per allà el Marina Bay i no sé ben bé que feia la torre aquella il·luminada blava, no sé ben bé què feia, però bueno. El cas és que estem a Suzuka, un circuit que ens porta molt mal records, eh? aquí va ser el principi del final de Jules Bianchi, on va ser el terrible accident. Aquest any, per exemple, on hi ha a la curva del, del Jules Bianchi, hi ha una grua, eh? una grua amb un braç extensible, que permetrà que la grua no entri dintre. Però a mi m'he quedat, quedat clavat quan he vist l'accident del Daniel Alkiviat aquest matí ha estat realment espectacular, eh, mentre es feia la Q3, un accident així, i en el que Lewis Hamilton estava marcant els dos més parcials en verd, eh, per tant, eh, i no sé si hauria pogut prendre-li la volta ràpida a Nico Rosberg, però bueno, finalment, pel position i primera fila la grella per Nico Rosberg i Lewis Hamilton, monopolitzada, com no, pels Mercedes, amb un temps de, bueno, que els doncs, havien entrat mig segon al tercer classificat, eh, Valtteri Bottas, que no ha tot el potencial, eh, no ha tot el potencial. Aquesta segona fila l'acompanyarà el Sebastián Vettel, tercera fila grella la pel Felipe Massa, que crec que pot estar més endavant que, que Sebastián Vettel i Valtteri Bottas inclús, podria estar lluitant pel tercera posició, i l'acompanyarà el Felipe Massa al Quimi Raikkonen, el segon pilot de Ferrari, tercera quarta fila de la grella per Daniel Ricciardo i Roman Grosjant, i cinquena fila de la garella per Sergio Checo Pérez i en aquest cas el Dani Alquívia, que és l'últim en aquesta 4 tot i l'accident sortirà de Z. Està bé el Daniel Alquívia, no li ha passat res, una mica de mogulladura i l'ensurt, suposo, però demà podrà córrer amb tota tranquil·litat. Onze ha estat Carlos Sainz i tretzè Fernando Alonso. Uh, de Fernando Alonso cal destacar que demà, demà perdó, ahir, va, complir, de, va celebrar, en aquest cas, 10 anys a la Fórmula 1, eh? 10 anys a, a, a, a, al començament de, de Fernando Alonso. 10 uh, anys no perdó, deu anys després del primer títol de Fernando Alonso a l'edat dels 25 anys dit això, doncs, uh, destacar que Nico Hülkenberg i Max Verstappen uh, uh, sancionats en tres llocs cada un a la grella, en el cas de Hülkenberg per l'incident amb Felipe Massa la setmana passada al Gran Premi de Singapur on van sortir tots dos i van quedar gairebé enganxats i en el cas de Max Verstappen per aparcar el cotxe en una zona perillosa aquest matí mentre es feia la disputa de la qualificació on el Suma de Pla s'ha quedat sense, sense potència. Ha aparcat el cotxe en un lloc perillós, segons han dit, i doncs hi ha hagut de parar. Per tant, aquests sortiran 14è i 18è respectivament. Eh, recordar que la cursa s'ha demà a les 7 del matí, 7 del matí, hora catalana, és al Japó, és a Suzuka, eh? 7 del matí i eh, un circuit doncs, que té una longitud de 5 km, 807 metres, és llarguet, no és un circuit curt, té 18 revolts, eh? 18 curves, 9 de dretes i 9 d'esquerres empatats, i Els pilots hauran de completar doncs, un total de 53 voltes aproximadament en un temps de 1 hora, 40, 45 minuts està previst que estigui la, la cursa, això depèn del safety. Eh? Però bueno. I dit això, recordem que Lewis Hamilton és el líder d'aquest campionat. Nico Rosberg com la setmana passada amb l'abandonament de Hamilton, doncs, es va apropar una mica més és que els Mercedes no són infalibles del tot, eh? no són infalibles del tot. Es va apropar una miqueta més i la victòria de Sebastian en a la tercera temporada en Ferrari, també va fer que s'acostés una miqueta més, però aquí volem perquè això em sembla que són figues d'una altra pernia de Suzuka. Eh? Uh, com em deia, un, el primer terç del carrer està previst que plogui, el segon terç ja no. Amb motociclisme, el Gran Premi d'Aragost, 14, la 14a prova del, del Mundial, al eh, circuit de Motorland s'han disputat ja els entrenaments de, de Moto3 els entrenaments oficials, la qualificació de Moto3 i cal destacar que Enea Bastianini ha aconseguit la pole amb la Honda seguit de Miguel Oliveira i de Dani Kein, el líder del Mundial eh, de Moto3 8ena eh, posició per Efrem Vázquez Isaac Vinyales, 24è Isaac Vinyales, 24è i les noies, la, eh, Anna Carrasco en què cal ser l'última de Maria Herrera Setla 24ena la qualificació de moto GP a partir de les 2.10, la, la Q1 diguéssim, la Q2 serà a les 2.35 minuts i, seguidament, la qualificació de Moto2, a les 3.05 minuts aproximadament. Les curses, eh? En obert! Atenció, preu les orelles, en obert! Per tant, demà es podrà veure per Telecinco, eh? Per Telecinco HD. Sí, per, veure's més, per veure's més bé <laughs> Moto 3 a les 11 Moto 2 a les 12:20 i 20 i MotoGP, plat fort, eh, a les 2 un circuit de Motorland que té una longitud de 5 km i 78 metres consta de 17 curves, 10 d'esquerres i 7 de dretes i fins aquí ja que estàs, no és poc ja, estàs, ja estic deixa'm engegar el, eh, el, que... Engega el Sí ja ho és, ja Sí, si és com es veu la motu aquesta setmana, Albert. Bueno, el duel Marquez de Lorenzo, Lorenzo Márquez Lorenzo Rossi. Sí. Marquez Lorenzo, Lorenzo márquez jo crec. Uh, Valentino Rossi és el líder, eh? Recordem, amb 22 punts d'avantatge sobre Jorge Lorenzo. Seguint el Lorenzo el té I el Marc està mica més enrere, però queden 3 curses, eh? I una patinada, una relliscada, són 25 punts que salten. Es preveu pluja per allà o què? No, Motorland no, un sol castell al cap. No, no Motorland, eh, calor, calor és Saragossa i <ríe> calor, nano, calor Va, doncs vinga, si hi ha calor aquí, aprofiteu Aquí demà. reflexioneu, eh, reflexioneu, sí. reflexioneu bé Demà a set per això, lleveu-vos d'hora sí. no, no aneu a buscar bolets No sigueu no, perquè no n'hi No aneu a buscar bolets, no perquè no n'hi ha, no ha, no ha. Mireu-vos... Uh, aneu al... a la piscina, en tot cas el... que és? L'automobilisme Sí, a les 7 del matí I ja podeu anar a votar quan acaba la cursa reflexioneu guanya qui guanya i perdi qui perdi tant si sí, si sí, com si no els cotxes eh tant si sí, si sí, i si és avorrit no. anem a mitja cursa perquè també tampoc no eh si sí, senyor doncs bueno doncs uh, ho deixem aquí Albert uh, esperem que us ho heu passat bé esperem que ara demà Pep un cop has anat a votar esmorzes i cap al sofà una altra vegada perquè comencen les motos esperem si sí, <laughs> <sí>, senyor <laughs> només m'hi ve a és un i... no parar eh votar només... i tornar cap al sofà votar i <laughs> Don't esperem que que demà o que el proper programa més aviat ja siguem independents Bueno, podem puguem fer en català, perquè estem farts de fer en castellà, El programa alem si la setmana que podem fer en català. Don res, fins demà, fins a catalana. Fins demà, fins dissabte virulent a partir de les 12 del migdia. Venga, ja queda menys per les vacances right here beside your killing me cause I can't get close enough to you